Перевищити все, бо вони погорджують усім. Вони вихваляються, як люди заздрісні. Вони стеляться на землю, завжди нарікаючи перед усім, що вони вважають модним ідолом. Порох та дим, хаос та небуття – ось усе, що може виникнути в цих непостійних головах. З Москви Маркіс вирушає через Ярославль на Нижній Новгород. На Троїцькій пошті його переганяє один з його паризько-московських знайомих. Цей знайомий підтверджує новину, яка вже давніше була Маркізові відома. Знаючи, що я заночую тут, він попросив мене з ним порозмовляти, доки він перепрягає коней. Він підтвердив те, що я вже давніше знав що 80 сіл було недавно цілком спалено в Симбірській губернії під час здушення селянського повстання. Безпосередньо перед одержанням цієї звістки Маркіс занотував у своїм листі такі рядки про повітовий спокій. Проте на тлі цього спокою, яким я теж користуюся та який я подивляю, скільки безладдя, скільки насильства, яка... Зрадлива безпека. А до цих рядків саме в цьому п'ятому брюссельському виданні Маркіс дає уривок з пітербургських відомостей з дня 4 березня 1837 року, в якому довго розповідається, як рязанська селянка Нікіфорова донесла владі про втечу до неї її сина з війська. Та як відповідні міністри довели це до відома його величності, а ославлена величність дала селянці в нагороду за доносна сина срібну відзнаку з написом за пильність на ленті ордену Святої Анни. З цього можна бачити, що москалії за старих часів мали таких національних героїв, як сучасний доносчик на рідних Павлік Морозуб. В дальших нотатках про перебування в Тройце-Сергіївському посаді Кюстін пише про незліченну армію паразитів, які його гризли вночі в монастирському готелі. А ранком мій слуга прийшов до мене перед умовленою годиною. Коли я побачив, що входить бідний Антоніо із замкненими очима, з набряклим обличчям, я не потребував його розпитувати. Коли я спиняюсь на цих неприємностях, то тому що вони подають вам розміри московських перехвалок, то говорять про рівень матеріальної цивілізації, якого досягли мешканці найкращої частини цієї імперії. Хробатство, цей неминучий випліт незаможностей, є з усіх фізичних нещасть тим, що викликає моє найглибше співчуття. Це лихо. Хоч воно до певної міри добровільне, залишається проте щебрнішим. Це явище має подвійну натуру, воно має моральні та фізичні причини. Воно є наслідком комбінованих немочей душі і тіла. Під час моїх мандрівок я досить часто пригадував собі проникливі спостереження пестолоці великого практичного філософа. З цих спостережень над способом життя людей виходить, що з двох осіб, які мають однакові звичаї, одна може бути брудна, а друга чиста. Чистота тіла залежить від здоров'я так само, як від дбайливості супроти себе. Як би там не було, але серед москалів панує брудне нехлюйство. У Троїцькому монастирі, крім безлічі, різного шкідливого хробатства, була також збірня. Незважаючи на мої жваві та довгі прохання, мені не хотіли показати збірні. Мій перекладач увесь час повторював мені ту саму відповідь, це заборонено. Ця сором'язливість монахів, що ховають скарби знання в той час, коли виставляють скарби суїти, здавалося мені дивною. Я бачив, що їхні клейноди – менше припорошені, ніж їхні книги. Варто відмітити, що сором'язливі заповіти тройця Сергіївської лаври Москва свято береже їдонині. Відомо, що ані звичайні чужинці, ані навіть акредитовані в Москві чужинецькі дипломати не мають права вступу до советських книгозбірень, що, зрештою, не перешкодило генералові Беделсмі самій таки Москві роздобути викряту книгу Дикюстіна, ту саму, яку ми тут переповідаємо. Під час своєї подорожі, зокрема в околицях Ярославля та Володимира на клязьмі, Маркіс зробив такі актуальні спеціально в наші часи спостереження про московську лісову господарку. Коли я кажу москалям, що їхні ліси кепсько зберігаються, та що їхній країні – бракуватиме палива, то вони сміються мені вічі. У них вираховано, скільки мільйонів років треба, щоб вирубити ліси, що вкривають несходиму частину величезної імперії. І цей обрахунок є відповіддю на все. Бо тут відплачуються словами, і в цьому, і усім іншим. У приписах, надісланих до кожного губернатора, написано – Скільки його губернія має метрів дрова? Статистика виконує свою арифметичну працю, але калькулятор Заки зробить підсумки цілосте, не вирушає на місця, щоб подивитися, з чого складаються ліси, занотовані на папері. Він здебільшого знайшов би там збиранину кущів, придатних на оберемки трісок, або загубився б в полях папороти та ситників. Проте збідніння рік вже дає себе знати. Цей прояв загрожуючий навігації є викликаний тим, що багато лісів повирубовано навколо джерел рік, а також вздовж потоків, які улегшують плавання. Але москалі зі своїми картонами, наповненими задовільними звітами, мало турбуються розстринькуванням одиноких багатств своєї землі. Їхні ліси – Є безмежні в канцеляріях міністерства, а цього їм досить. Слід до цього додати, що й пізніший німецький залізний канцлер Бісмарк, їдучи 1859 року з Пітера до Москви, мав також не найліпше враження від московських лісів. У своїх листах до близьких осіб він висловився подібні до кущів дерева, переважно берези вкривають багна та горбки. Нудна і нездарна ампірна архітектура, яку зустрів Декюстін також у Ярославлі, примусила Маркіза навести довгу суперечку, яку він мав із одним знайомим – Москвиною за приводу справді величної та гарної італійської архітектури. Ось кінець цієї розмови. Ви хочете, щоб ми, мешканці Петербургу і Москви, Захоплювалося так, як ви, італійською архітектурою? Та хіба ж ви не бачите її взірців на кожнім кроці, що його робите в найменшім з наших міст? Після цього вибуху національних гордощів я замовчав. Я був у Москві, я мав охоту сміятися, а це було, мабуть, небезпечним. Краще було б бути обережним, інакше можна було б зазнати лиха». Це ще один доказ впливу цього уряду навіть на чужеземця, що претендує на незалежність. Ах, вплив монголів триває у вас і то по визволенні від них. Чи не для того ви їх прогнали, щоб наслідувати їх? В мистецтвах та взагалі в цивілізації з таким розвінчуванням ви зайдете далеко? Так, думав я, не кажучи цього голосно. Ви дивитесь з нехітю на чуже, бо у вас нема чуття досконалости. Доки ви будете нехтувати великими взірцями, доти ви ніколи їм не дорівняєте. Ваша імперія величезна, згоджуюсь. Але що є в ній такого, що я мав би подивляти? Я ніяк не подивляю мавпувань колосальних розмірів. Призирство до того, що їм незнане – здається мені пануючою рисою в дачі москалів. Замість старання зрозуміти чуже, вони воліють насміхатися над ним. Якщо їм колись доведеться проявити свій справжній геній, то світ не без певного здивування побачить, що це генії до карикатури. Я бачу, що смішні особливості висуванців поширені тут масово і стаються здобутком цілої нації. Зустрівши в Ярославлі на березі Волги кількох селян, що мовчазно пройшли, не глянувши навіть на чужинця, Дикюстіна цілком влучно узагальнює. Москалі мовчазні, й позбавлені цікавості. Я розумію їх. Те, що вони знають, знеохочує їх до того, що їм не знане. Захоплюючись співучістю мови, зокрема просто людя меланхолійною музичністю пісень – Кюстін не закриває очей на темні сторони національної вдачі цього народу. У звичайних обставинах, у дрібних справах москалі позбавлені добродушності, а у великих – недовірливі. Егоїзм, байдужість – от що знаходити в них, коли докладніше приглянетесь. Ця безсердечність є прикметою всіх станів. Тонка і наївна жартобливість французів – Тут заступлена ворожою настороженістю, спостережливою шкідливістю, заздрісною вгідливістю, нарешті сатиричним смутком. Тут суворість підсоння змушує людину до постійної боротьби, а суворість уряду та призвичаєння до шпигунства роблять характери меланхолійними, а себелюбство – підозрілим. Завжди тут бояться когось чи чогось. Але найгірше те, що ця боязливість має підстави, до неї не признаються, але тим більше не ховаються за нею перед очима трохи уважного та призвичайного спостерігача. Вертаючись з Костроми до Ярославля, Маркіс змальовує переправу через Волгу. В Кунічі пором, на якому ми переправлялись через Волгу, не був надійний. Баржа мала такі низькі борти, що найменше дрібниця могла нас затопити. Вигляд цього малого міста під сірим небом був такий сумний. Вогкість, холод, а злива загнала населення до хат. Дув студений вітер. Якби хвилі на Волзі збільшилися, то була б для нас велика небезпека. Я пригадав собі, що в Петербурзі ніхто не турбується тим, щоб витягати потопаючих у Неві та казав до себе, якщо я впаду до Волги в Кунічі, то ніхто не кинеться мені на поміч. Жоден крик не прозвучав би для мене на цих людних берегах, що проте здаються пустельними. До такої міри міста, земля, небо і люди є тут сумні та мовчазні. Москалі мають такий сумний вигляд, що на мій погляд вони байдужі до свого власного життя, як і до чужого. Свобода – це почуття гідності, що прив'язує людину до себе самої, до батьківщини, до всього. А тут існування до такої міри злучене з обмеженнями, що кожен, здається, таємно плекає бажання змінити місце добробуту, але не має змоги цього зробити. Пани не мають пашпортів, а селяни грошей, і людина лишається там, де є, терпелива з очею інакше кажучи, однаково байдужа до свого життя, як і до своєї смерти. Самовідречення, яке всюди інде є чеснотою, стає хибою в Росії, бо вона увічнює гвалтовну непорушність речей. Тут ставиться питання не про політичну свободу, а лише про особисту незалежність, можливість рухів, а навіть свільного вислову природного почуття. Проте все це недосяжне в Росії ні для кого, за винятком володаря. Невільники сваряться притишеним голосом. Гніб є тут привілеєм влади. Чим довше я бачу, як люди заховують спокійний вигляд під цією владою, тим більше мені їх жаль. Тиша або кнут. Така тут є умова існування. Кнут для вельмош – це Сибір а Сибір сам є переборщенням Росії. Строкаті та барвисті описи ярмаркових дивоглядів у Нижньому Новгороді, яким Маркіз присвятив не один десяток сторінок, тепер нас мало цікавлять. Значно цікавіші для нас спостереження автора щодо московської народної душі, які здаються нам дуже влучними, правильними та, що зокрема, дуже важливе, цілком придатними для вияснення сучасних кремлівських загадок. Ці зауваження Кюстін робить на основі власних спостережень на цьому ярмарку, де крім представників цілого ряду східних народів було багато москалів, лише менше з аристократичних салонів, а більше з простолюдця. Московський мужик має засаду не визнавати жодних перепон для своїх бажань, Бідний засліпленче, але він вважає себе душею та тілом приналежним своєму панові. Відповідно цій суспільній відданості він живе без радости, але не без гордости. Цій людині досить пихи для животіння, вона прибирає всі форми, навіть форму покори, цієї релігійної скромності, винайденої християнами. Москаль не вміє сказати. Ні своєму панові, який для нього заступає двох інших, значно більших панів, Бога та імператора. Декюстін присвячує рівно ж багато місця народним співам, які йому дуже подобаються. Але він вражений понурою сумовитістю цих пісень, під впливом яких він звертається в іронічній формі до володаря цієї країни. На місці імператора я б не обмежився забороною скарги, я заборонив би підданим співі, бо це перероблені скарги. Ці скорботні звуки є свідченням, але можуть стати обвинуваченням. Тож справедливим є те, що за деспотизму навіть мистецтва, якщо вони національні, не можуть вважатися невинними. Це є замасковані протести. В Росії з найдальших закутків, пустель... Голос людини підносить до неба свої мстиві скарги, просячи в Бога частини щастя, в якому їй тут відмовлено на землі. Якщо ви досить могутні для гноблення людей, то слід бути досить послідовним, щоб сказати їм не співайте, ніщо не нагадує так про щоденні терпіння, як сумні його розваги. Частина десята. Сибірський шлях. На останній пошті перед Нижнім Новгородом Маркіс занотовує такі спостереження. Значна частина шляху від Ярославля до Нижнього є широкою садовою алеєю. Цей шлях ширший, за нашу велику алею Шан-Зелізе у Парижі, а по боках ще дві, другі алеї, остелені травою та обсаджені березами – Вчора я захоплювався красою цього шляху перед моїм фельдєгером, охоче вірю цьому, охоче вірю, це великий Сибірський шлях. Відповів мені фельдєгер. Я похолонув від цього слова. Я подумав, що я подорожую цим шляхом для своєї приємності, але які є відчування та думки нещасливців, що перебули подорож раніше мене, і ті почуття та думки. Викликані моєю уявою мене постійно турбували. Я буду шукати розваги, розривки на слідах очей других – Сибір. Це російське пекло безнастанно переді мною. Я дивився розчарований на велику сибірську дорогу, коли здалеку побачив озброєних людей, що спинилися під березами. «Що роблять тут ці солдати?» – спитав я мого водія. «Це, – відповів він, – козаки, що ведуть вигнанців на Сибір. Таким чином це не сон, це не газетна міфологія. Я ось тут бачу справжніх нещасливців, правдивих засланців, що йдуть пішки шукати в муках країни, де вони мають умерти, забуті світом, далеко від усього, що було для них дороге, на самоті з Богом, що не створив їх на ці муки». Я, може, стрічав їхніх матерів, їхніх жінок, чи, може, стріну їх самих? Сльози наплили мені на очі при наближенні до цих нещасних, біля яких я навіть не міг спинитися, щоб не стати підозрілим для мого дозорця. Ах, супроти таких марень, почуття безсилусти мого співчуття принижувало, а гнів заступив розчулення в моєму серці». Я хотів би бути дуже далеко від країни, де нікчема, що служить мені за гінця, міг стати настільки страшним, щоб своєю приявністю змусити мене ховати найприродніші співчуття. Злочинців у нас судять розважно, але по кількох місяцях перебування в Росії я вже більше не вірю у законність. Тут було шість засланців, а ці засуджені хоч і в кайданах були невинні в моїх очах бо за деспотизму немає злочинців, крім людини, що карає. Цих шістьох піших засланців провадило 12 козаків на конях. Вікно мого повозу було замкнене, та чим більше ми наближувалися до них, тим уважніше дивився мій дозорець на рухи мого обличчя. Він вдивлявся в мене. Я був дивно вражений тими зусиллями, які він робив, щоб переконати мене, що люди – попри яких ми проїхали, були звичайними злочинцями, і що між ними не було жодного політичного в'язня. Я понуро мовчав. Ця дбайливість, з якою він намагався відповісти на мою думку, здавалась мені вельми вимовною. Він читав її з мого обличчя, казав я собі. Його думка дала йому можливість відгадати мою жахлива проникливість підданців деспотизму, Усі є шпигунами, навіть як аматори та без нагороди. Цей, наведений нами уривок з цього незабутнього твору, так само як ряд попередніх уривків, дають нам можливість зрозуміти, чому всякі газетні москалики розмаїтих відтінків червоної та чорної барв люто скаженіють і шалено гавкають при найменшій згадці про Маркіза Дикюстіна. Його твір надзвичайно гостро влучав та іще влучає в саме обличчя Росії. Тоді Николаївської, ангальд Готорської, тепер Джугашвілі-Хрущовської. Тоді лише можна зрозуміти, чому ліга боротьби проти історичних наклепів містить на сторінках Малоросійської, Ковалевсько-Лазаревської, Пан Довжелезній, Еляборати проти подлійших пісін Маркіза де Кюстіна. Чому хвилюється навіть така бюрократична мумія, як професор Тімашев, та намагається знищити книгу Кюстіна на сторінках нового руського слова містера Вайнбаума? Частина 11. Ярмарок у нижньому Новгороді. Нарешті 29 серпня 1839 року Кюстін приїхав до Нижнього Новгорода, де тоді щороку відбувався ярмарок. Люди усіх країн світу, але найбільше з далеких східних околиць, призначають собі побачення на цьому ярмарку. Цей ярмарок викликає трохи безладдя, а в Росії безладдя є нечуване. Кінець третього і початок четвертого тому листів Декюстіна присвячені барвистим та строкатим враженням від цього східного ярмарку. Саме в тих днях Ніколай Палкін проголосив валютову реформу. Про це й розповідає Декюстін. Цього року, під час відкриття ярмарку, губернатор закликав до себе найвидатніших купців Росії, що тоді скупчилися в Нижньому Новгороді, та докладно виклав перед ними віддавна визнані невигоди оплаканої монетової системи цієї держави. Вам відомо, що в Росії існують двоякі гроші – паперові та монети, але вам, певно, невідомо, що останні, дивним способом, гадаю, єдиним у фінансовій історії суспільства, увесь час коливаються в ціні, в той час як паперові асигнації лишаються незмінні. Пояснивши своїм слухачам, губернатор згадав за всі невигоди, що з цього виникають, та додав, що у своїх сталих турботах про щастя своїх народів та певний лад у своїй імперії, імператор нарешті кладе край цьому безладдю, зріст якого загрожує поважними перешкодами для внутрішньої торгівлі. Єдиним виходом, є остаточне та невідкличне устійнення вартості монетного рубля. Але для того, щоб перевести цю реформу, сказав губернатор, закінчуючи свій заклик, воля імператора є, щоб наказ був негайно виконаний. Вищі агенти уряду, зокрема ж тутешній губернатор, сподіваються, що жодні огляди на приватні інтереси не переважають обов'язку негайно коритися перед волею найвищого шефа імперії. Купці, ознайомлені з цією важливою справою, відповіли, що само по собі це розпорядження є добре, але воно переверне найбільш замолені торговельні фірми, якщо буде дійсне для раніше заключених контрактів. Коротко, купці, дуже прославляючи та подивляючи мудрість імператора, покірно з'ясували губернаторові, що цей указ їх зруйнує, якщо він матиме зворотну силу до давніше заключених умов, але ще досі не оплачених, бо була велика різниця між тодішнім та нововизначеним курсом монетних грошей. Далі Декюстін так переповідає цю типову московську комедію, повну фальші та облуди. Губернатор відповів зі спокоєм та солодкістю. Звичайними в Росії для всіх адміністративних, фінансових та політичних розмов, що він досконало розуміє погляди панів, чолових купців, зацікавлених ярмарковими справами. Але остаточно прикрі наслідки, говорив губернатор, яких бояться ті панове, загрожують лише кільком окремим особам, які одначе, гарантовані суворістю існуючих законів проти банкротів, в той час – як ваша повільність подобала нас наспротив. Приклад, поданий найвизначнішими купцями імперії, спричинив би для країни інші поважні неприємності, аніж кілька банкрутства, що в остаточному рахунку завдадуть лиха тільки малій кількості осіб, в той час як виказаний непослух, слід сказати, оправданий з боку осіб, що досі тішилися довір'ям уряду, був би порушенням пошани до суверена і порушенням єдності адміністративної та фінансової Росії, отже, життєвих основ цієї імперії. Він додав, що після цих міркувань він не сумнівається, що ті панове завдяки своїй улегливості поспішаться уникнути потворного закиду, що свою вигоду бажають поставити понад інтереси держави. Вони боятимуться натяку на злочин цивільного спротиву більше, аніж усіх грошових жертв, на які вони себе прирекли своєю добровільною улегливістю та своїм патріотичним запалом. Після цієї спокійної конференції другого дня розпочався ярмарок під знаком зворотного діяння нового указу, урочисте оголошення якого відбулося на підставі згоди та обіцянок найвизначніших торгівців імперії. Це мені розповів сам губернатор з наміром похвалитися лагідністю, з якою працює машина деспотичного уряду, так знеславлена серед народів, керованих ліберальними установами. Я дозволив собі спитати мого запобігливого та цікавого вчителя східної політики, які були наслідки цього урядового наказу. Наслідки перевищили мої сподівання, відповів губернатор із задоволеним виглядом. Жодного банкрутства, всі нові умови були зроблені на основі нових валютових розпорядків. Але що вас здивує? Це те, що жодний боржник не скористався можливістю, дозволеною законом, ошукати своїх вірителів. Признаюся, що спочатку цей результат мені видався приголомшуючим. Згодом, обмірковуючи його, я розпізнав підступність москалів. Закон проголошено, перед ним коряться на папері, а цього для уряду досить. Легко догодити. Я приєднуюсь до цього. Політичне становище в Росії можна окреслити одним словом. Це країна, де уряд говорить, як він хоче, бо він єдиний має право промовляти». Отже, серед обставин, які ми розглядаємо, уряд каже «сила на боці закону». В той час, як фактично згода зацікавлених фірм уневажнює чинність цього закону тим, що він мав несправедливого застосування до старих боргів. Москалі у високій мірі мають торговельний дух. Це вам пояснить, чому ярмаркові купці зрозуміли, що справжні торгівці існують лише завдяки довір'ю, бо кожна уступка, зроблена для їхнього кредиту, приносить їм 100 на 100. Це не все. Є ще друга причина небезпеки банкрутства. Охоту до страхування знищив страх перед справжнім сувереном Росії. Цим разом торговельники – Могли обміркувати, що коли б вони наразили себе на процеси чи навіть на скарги, то це обернулось би проти них. У такому разі те, що тут зветься «законом», було б суворо застосовано. Вони побоялися ув'язнення, биття, а може і чого гіршого. У згоді з цими мотивами подвійно примусовими. Серед загального мовчання цього нормального стану в Росії – вони подали ще гарний приклад купецької чесноти, якою губернатор намагався мене приголомшити. В дійсності я був засліплений лише на хвилину. Я дуже скоро зрозумів, що московські купці не руйнують себе взаємно з тих саме причин, з яких матроси на Ладозі, кучери в Петербурзі та стільки інших чорноробів стримують свій гнів, тобто не з причини людяності але від страху, що вища влада втручатиметься до їхніх справ. Губернатор не дав мені часу сказати йому того, що злобні язики безнастанно мені говорили, мовляв, кожний фінансовий розпорядок російського уряду дає йому великі засоби зиску. Але хто ж посміє проти цього скаржитися під самодержавним урядом? Мені невідомо, які були таємні махінації, до яких звернулися цим разом. До того ще казали, що зиск від цієї та раптово переведеної фінансової операції призначений для покриття витрат приватної скарбниці Суверена, зроблених для перебудови його власними засобами зимового палацу. Тим більше, що він відмовився з великодушністю, якою захоплювалася ціла Європа та Росія від грошових пожертв, які надходили від міст, вельмож, та визначніших купців, охочих спричинитися до відбудови палацу шефа імперії. Ви можете судити на підставі цієї докладної розповіді, що її я вважав потрібним зробити про це тиранське шарлатанство, яку вартість має тут правда, яку малу ціну мають тут найшляхетніші почування та найліпші слова, нарешті про те, яке помішання думок – має постати внаслідок цієї вічної комедії. Щоби жити в Росії, не вистачає хитрощів. Тут, конечно, потрібне ще удавання. Затаювання є корисне, підроблення є конечне. У звичайних суспільствах нація наглить до приспішення, народ поганяє, а уряд стримує. А тут цілком навпаки – поганяє уряд, а народ гальмує – Бо для того, щоб якось існувала політична машина, треба, щоб десь був дух стримування. Переміщення думок, яке я зазначаю при цій нагоді, є політичним явищем, приклад якого досі дала мені лише Росія. Під самодержавним деспотизмом революційним є уряд, бо революція означає панування сваволі та владу насильства. Зрешти, різноманітних спостережень Маркіза у цьому ярмарковому місті слід ще зупинитися над його увагами до переміщення церков та цвинтарів. Ви зараз побачите, що навіть смерть не є запорукою спочинку у цій країні, безнастанно перетворюваній примхами самовлади. Мінін, визволитель Росії, цей селянин-герой – спогад, про якого став особливо яскравим після наїзду французів, похований у цьому місті. Його труна є в соборі поміж трунами новгородських князів. Це з нижнього пішов Гомін визволення в добі окупації царства поляками. Мінін – звичайний кріпак, знайшов князя Пожарського. Промови кріпака були повні ентузіазму та надії. Пожарський – Натхненний святобливо-грубою красномовністю Мініна зібрав кількох людей. Завзяття цих одиниць захопило інших. Вони пішли на Москву, і Московщина була визволена. По відступі поляків прапор Пожарського й Мініна завжди був предметом великої пошани. Мешканці одного села між Ярославлем і Нижнім зберігали його як національні святощі. Але в час війни 1812 року відчули потребу викликання запалу серед вояків. Потрібно було відновляти історичні спогади, зокрема, про Мініна. Тоді позичено цей прапор, щоб нести його на чолі армії в поході на Париж. Давнім опікунам цього прапора дано слово, що їм його повернуть після перемоги. Таким чином прапор Мініна переслідував нашу армію в її відступі. Але пізніше, принесений до Москви, він не був повернений своїм правним власникам. Його поставили в кремлівській скарбниці, в супереч, найбільш урочистим приреченням. А щоб задовольнити справедливі домагання пограбованих, подібно до оригіналу копію, як додавали з глумливою усмішкою до поселян, їм надіслали копію їхнього чудотворного стягу. Такі є виклади моралі та доброї віри, що їх дає народові управління. по правді кажучи, це управління де інде поводиться точнісінько так само. Що стосується шахрайства, то тут є цілковита подібність між обманцем та обманеним. Одна лише сила встановлює між ними нерівність. Цього ще не досить. Ви зараз дізнаєтеся, що в цій країні не шанують історичної правди так само, як не шанують і церкви, та її молитов. Аутентичності будівель так само не можна встановити як поваги слів або писань. За кожного нового царювання, будови тут перелицьовувалися на забаганку володаря. А завдяки дурній манії, яку прикрашують гарним іменем поступового руху цивілізації – Жодна будова не лишається на місці, де її поставив фундатор. Навіть самі могили не знаходять захисту перед бурою імператорських примх. Навіть мерці підлягають у Росії фантазіям людини, що править над живучими. Імператор Микола, що тепер вдає архітектора в Москві, щоб переробляти Кремль, ще в Москві не дав зразків своїх спроб цього роду, а в нижньому вже бачили його за працею. Цього ранку, вступаючи до собору, я був зворушений старовинним виглядом цієї будови. Я гадав, що з уваги на те, що в ній є могила Мініна, то принаймні її шанували більше двохсот років. Ця певність заставляла мене вважати її вигляд більш величним. Губернатор підвів мене до місця спочинку героя. Його труна є посеред монументів давніх володарів Нижнього. А коли імператор Микола прийшов її відвідати, то захотів зійти вниз до самого Льоху, де лежить його тіло. «Ось, одна з найкращих та найцікавіших церков, які я відвідав у вашій країні, сказав я губернаторові. Це я її збудував», – відповів мені пан Бутурлін. «Як? Що ви хочете сказати?» Ви, без сумніву, її відбудували? Зовсім ні. Стара церква лежала в руїнах. Імператор захотів збудувати її цілком наново, а не направляти. Немає ще двох років, як вона стояла на п'ятдесят кроків далі та творила виступ, що перешкоджав регулярності нашого Кремля. Але тіло і кістки Мініна!» – скрикнув я. Їх вигребли разом із великокнязівськими. Усі тепер у новім грубівці з каменю, який ви бачите. Я не міг відповісти, не викликавши революції в голові провінційного губернатора та ретельно відданого своїм службовим обов'язкам. Я мовчки йшов за ним до малого обеліску на площі та до величезних шансів тутешнього Кремля. Ви щойно переконались, як тут розуміють пошану до мертвих, пошану до історичних пам'яток та культ творів мистецтва? Проте імператор, який знає, що стародавні твори є гідні пошанування, хоче, щоб церква, збудована вчора, залишилася в пошані, як і старовинна. Як він це осягає? Він каже, що вона стародавня і вона стає такою. Така влада дорівнює божеській. Нова Міннінська церква у Нижньому дуже старовинна, а якщо ви ще сумніваєтесь, чи це правда, то ви є бунтівник. На ярмарку в Нижньому Маркіс зауважив ще деякі речі, які пройняли його душу жахом. У другім ярмарковім місті, що, гадаю, є найбільше та найцікавіше з усіх міст, розкладені залізні вируби із Сибіру. Можете йти чверть милі під галеріями, де по мистецькому поскладені всі знані залізні вируби, штаби, штахети, згодом оброблене залізо. Ви бачите цілі піраміди, збудовані із сільського господарського приладдя та кухонного начиння. Ви бачите цілі будинки, повні заліза. Ось місто з металу. Тут можна обрахувати... Одне з головних джерел прибутків імперії. Це багатство викликає жах. Скільки позбавлених волі людей потрібно для виготовлення цих скарбів? Якщо злочинців є замало, то їх для цього роблять. Принаймні, роблять нещасних. У цьому підземному світі звідки походить залізо. Вмирає політика поступу тут святкує свою перемогу деспотизм держава благоденствує це було б цікавим завданням коли чужинцям було б дозволено вивчити умови праці уральських гірників але це слід було б побачити своїми очима і не повідомляти про це на письмі це завдання було б так само тяжке до переведення для західного європейця як і подорож до меки для Християнина. Частина 12. Московський імперіалізм. При нагоді своїх спостережень на ярмарку у Новому Новгороді Кюстін висловив знову низку думок про систему московського імперіалізму та всякого імперіалізму взагалі. Це завжди, це всюди та сама система, система Петра І, увічнена його наступниками, що є лише його учнями. Він гадав та довів, що волю царя Московії можна накинути законам природи, правилам мистецтва, правді історії, людству, кровним зв'язкам, релігії, усьому. Якщо москалі ще нині обожнюють цього радше нелюда, ніж людину, то це тому, що вони мають більше пихи, аніж людяності. Подивіться, кажуть вони, чим була Росія в Європі перед пануванням цього великого володаря та чим вона стала по ньому. От що може зробити геніальний суверен. Фальшивий спосіб оцінки слави нації – це політичний матеріалізм. Я бачу серед найбільш цивілізованих країн держави, що мають владу лише над своїми власними підданими, кількість яких невелика. Ці держави нічого не значать у світовій політиці. Але вони здобувають права на загальне визнання не гордощами, не політичною тиранією над чужими народами, а добрими прикладами, мудрими законами, освіченим добродійним управлінням. З такими перевагами – Малий народ може стати не завойовником, не визискувачем, а ліхтарем для цілого світу. Далі Кюстін зазначує, що такі прості та мудрі думки ще дуже далекі для керівних та розумово найкращих людей не тільки в Росії, а й в усіх країнах, зокрема у Франції. Кюстін скаржиться на те, що чари війни та здобування все ще тривають у Франції. На нещастя... Нам бракує розпізнавання та незалежності в нашому виборі. Ми не відрізняємо вчорашнього ідола, що сьогодні став гідним погорди від того, що заслуговує наших жертв. Я сподіваюся прожити ще досить довго, щоб побачити знеславлення в нас кривавого ідола війни, брутальної сили. Не переповідаємо всіх міркувань Кюстіна на цю є досі болючу тему. Наведемо з них лише останній уступ, цей перестарілий вислів. Першокласна держава в приложенні до політики буде ще довго нещастям для світу. Самолюбство є найгірше б людині, а тому Бог, що опер своє вчення на покорі, чи не є Він єдиним справжнім Богом, шанованим навіть з погляду здорової політики? Бо Він один знав шлях до безкінечного поступу, поступу духовного, тобто внутрішнього. Проте ось уже 18 століть, як світ сумнівається в його слові, але заперечене, оспорюване це слово є життєтворче. Отже, що воно принесло би цьому невдячному світові, коли б воно було з вірою всюди і усіма прийняте? Мораль Євангелії привожена до політики нації – таке є завдання для майбутнього. Європа зі своїми старими, грунтовно-цивілізованими націями є осередком, звідки світло віри знову пошириться на цілий світ. З Нижнього Новгорода Кюстін мав намір вирушити до Казані, але він вирішив, що не варто туди їхати, бо там він побачить те саме, що й у Нижньому Новгороді. Це завжди одне і те ж саме місто з одного кінця Росії аж до другого касарні, собори на взірець храмів, яких там також не бракує. Я відчував, що ціле це накопичення споруд зовсім не варте було продовження моєї подорожі на дві сотні миль далі, хоч спокутували мене сусідство Сибіру та спогади про облогу його Іваном Четвертим. Але через хворобу, про яку лікар сказав йому, що це наразі лише шкідливий вплив місцевого підсоння, від якого треба чим скоріше втікати, Кюстін вирушив у зворотньому напрямкові, на Москву, через Володимир на Клязьмі. Місто Володимир часто згадується в історії. Його вигляд – це вигляд вічного московського міста, тип якого вам досить відомий. Країна від Нижнього подібна до того, що вже знаєте про Росію. Це ліс без дерева, подекуди перерваний містом без руху. Уявіть собі, касарні на болоті чи поміж Вересу, відповідно до природи ґрунту, та полковий дух для пожвавлення цього всього. Кінцеві, володимирські, розважання Маркіза в повній мірі зберегли свою гостру актуальність і до наших днів. москалі завжди на стовбурчені проти правди, якої вони бояться. Але мене, що належу до суспільності, де життя відбувається наяві, де все оголошується та обговорюється, ніяк не стримують застереження цих людей, серед яких нічого не говориться. Розмовляти в Росії – це небезпечна справа. Шепотіти кілька звуків, позбавлених з місту на вуху один одному, та закінчувати кожне незначне речення проханням тримати в таємниці те – що тепер не було сказане, це означає дати докази такту та доброго тону. Кожне ясне та виразне слово становить подію в країні, де не лише заборонений вислів думок, але де навіть забороняють розмову про найбільш відомі факти. Француз повинен відмітити цю чудасію і не може її наслідувати. Росія поліцізована – але Бог знає, коли вона нарешті буде цивілізована. Імператор, вважаючи переконання за ніщо, бере все на себе. Під, під текстом, що сувора централізація неминуча для керування імперією чудотворно розтягненою, як Росія. Ця система є, мабуть, конче потрібним доповненням засади сліпого послуху, але освічена слухнянність, Оборювало б фальшиву ідею спрощення, яка понад сто літ упановує розум наступників Петра та навіть розум їхніх підданих. Надмірне спрощення, зведене до цього стану, це вже не сила, це смерть. Самодержавна влада перестає бути реальною та стає привидом, коли вона виконується тільки над подобами до людей. Росія стане справжньою нацією тільки з того дня коли її володар з доброї волі виправить зло, спричинене Петром І. Але чи знайдеться в такій країні володар досить відважний для того, щоб признатись, що він є лише людиною? Треба приїхати до Росії, щоб переконатися в незмірних труднощах того роду політичної реформи та якої сили характеру потрібно для її переведення. Отже, незважаючи на... Янгольські хори московських сирен, переважно з професорськими титулами, які тепер настирливо намагаються знецінити книгу Кюстіна, а в кращому випадку обмежити влучність його спостережень до бою Ніколая І Палкіна, ми повинні ствердити ще раз, що ці уступи його книги, неначе написані про сьогоднішню Москву та сучасних москалів. Частина 13. Із в'язниці на волю. По цих уступах Кюстіна змальовує цілком несподівану й небезпечну зустріч, яка трапилась йому на дорозі з Володимира до Москви. Я вам не раджу відгадувати рід небезпеки, яка мене стрінула цього року. Шукайте серед усіх несподіванок, що можуть наврочити мандрівникові загибель на великому шляху в Росії. Але ані ваших знань, ані вашої уяви не вистачить для того, щоб відгадати, що зненацька загрожувала моєму життю. Небезпека була така велика, що без зручності, сили та приявності духу мого італійського слуги я не писав би вам цього звіту, який ви зараз прочитаєте. Треба ж було, щоб перський шах був зацікавлений в здобутті приязни Ніколая І, та щоб для цього, вибираючи між найбільшими дарунками, він послав цареві одного з найбільших чорних азійських слонів. Треба ж було, щоб ця рухома вежа була вкрита пишними коврами, які служили покрівцями для цього колоса, та які здалека строкато розвівалися від вітру. Треба ж було, щоб ця потвора була ескортована почутом верхівців, що були подібні до хмари сарани. А до цього всього ще за цим посувалися шнурком верблюди, що скидалися на віслюків побіч цього слона, найбільшого з усіх, яких я до цього часу бачив, та одного з найбільших запоміж існуючих. Треба ж було, щоб до того на вершку цього живого монументу пишався уливкової барви чоловіку східному вбранні з розгорненою парасолею, та щоб цей чоловік кумедно сидів і за схрещеними ногами на сідлі з плит положених посеред спини потвори. Нарешті треба було, щоб цього володаря пустелі гнали пішки до Москви і Петербургу, де підсоння незабаром включить його до збірки мамутів та мостодонтів». Треба було, щоб я подорожував цим самим шляхом на Москву поштовими конями, та щоб я наздогнав цих перських посланців. У певному місці пустельної дороги, якою вони посувалися величним кроком їхнього королівського звіра, я, наближаючись до них ззаду чвалим моїх коней, примушений був боком обминути цього велетня. Треба було представити вам цілий цей образ – щоб ви зрозуміли панічний страх моїх румаків перед цією рухомою пірамідою, що посувалася неначе під чарами посеред зграї дивовижних людських та тваринних постатей. Далі було таке, коротко кажучи, що коні шалено понеслись, якимсь чудом італієць Антоніо стримав їх на краю прірви. Останні коротенькі листи Кюстіна торкаються його повороту до Москви, де чекали на прибуття Ніколая Палкіна, який сфальшував відтворення Бородинського бою. Слід гадати, що Сталін саме під Палкіна навчився фальшувати історію. Спочатку історію РКП, а згодом її історію взагалі. На цих палкінських фальшуваннях історії, які так виразно нагадують новітні московські вправи над викривленням історії, закінчуються властиві листи Декюстіна. Тут кінчається листування подорожнього. Оповідання, що ви прочитаєте зараз, доповнює його спогади. Воно було написане в різних місцях. Спочатку в Петербурзі 1839 року, згодом у Німеччині, а пізніше у Парижі. Далі йде оповідання про поворот автора з Москви до Берліну через Санкт-Петербург. Значна частина, майже половина цього розділу книги присвячена спробам добитися через французького амбасадора де Варанта звільнення із в'язниці одного молодого француза, пана Перне, проти якого, невідомо з яких причин, напосилась московська влада. Не будемо переповідати тут усіх подробиць розпачливих зусиль Кюстіна та цілої тієї трагічно понурої справи у світлі якої тодішня московська адміністрація Палкінів та Бенкендорфів достеменно нагадує модерну московську владу Єжових та Хрущових. Чекаючи на чергову зміну поштових коней, Маркіс на шість годин затримався в Новгороді Великому, якому він присвятив кілька яскравих сторінок. «Я зовсім не збирався відвідувати те, що залишилося від колиски імперії слов'ян» що стала труною їхньої свободи. Відома церква Святої Софії включає гроби Володимира Ярославича, що вмер року 1051-го, його матері Анни, одного царгородського імператора та кількох інших цікавих поховань. Вона подібна до всіх російських церков. Може, і вона так само справжня, як так званий старовинний собор, де спочивають міні-нові кості в Новгороді-Новому? Я вже більше не вірю у старовинність жодної давньої будови, яку мені показують у Росії. Ще маю довір'я до в її річок. Волхов представив мені жахливі сцени облоги цього міста-республіки, здобутого та винищеного Іваном Лютим. Імперіальна гієна... Керувала м'ясорубкою, чумою, помстою. Вона, так мені видалось, лежала на руїнах, а скривавлені тіла мертвих новгородців виступали з ріки, ущерць переповненої мерцями для того, щоб засвідчити перед моїми очима страхіття воєнних знищень та лють, яка вибухає в суспільностях, званих цивілізованими через те, що злочини, означені як прояви чесноти, Виконуються в них з незаплямненим сумлінням. У дикунів розгнуздані пристрасті не менш жорстокі та брутальні, але вони не мають такого розмаху. Там людина є обмежена тільки своїми особистими силами, вона завдає зло меншого розміру, а в поліційній державі протилежність між доконаними страхіттями та оголошеними прекрасними словами – робить злочин більш обурливим та викликає зневіру в людство. Там надто часто деякі дивляться на ситуацію оптимістично, а інші через інтерес політику чи дурноту підхліблюють масам та вважають такі знищення поступовими. Гідним уваги вважаю той факт, що листування архієпископа Пімена та багатьох видатніших новгородських громадян з поляками накликало царську блискавицю на місто. Причому 30 тисяч загинуло в боях, а також від тортури, масакри, вигаданої та введеної особисто царем Іваном IV. Були дні, коли 600 жертв було страчено на його очах. Всі ці страхіття, мовляв, мали на меті покарати злочин, що він тоді став непростимим. Злочин таємних зв'язків з поляками». Це діялося 300 років тому, 1570 року. Новгород Великий уже більше ніколи не встав по цім розгромі. Він заступив би своїх мерців живими, але він не міг рости по скасуванні своїх демократичних установ. Його мури отинковані з байливістю, яку в Москалі стосують всюди, щоб під поверхнею брехливого відновлення закрити занадто правдомовні сліди історії, вже не вкриті кров'ю, але його широкі вулиці витягнені наче струна. Три четверти його руїн, розкиданих поза його вузькою огорожею, губляться в довколишніх рівнинах, де вони остаточно розваляться далеко від сучасного міста, що є лише тінню та звуком минулого. Оце і все, що залишилося зі славетної середньовічної республіки. Кілька стертих спогадів – слава, могутність, привиди, що назавжди відійшли в небуття. Де ж наслідки революції, що не переставали зрошувати кров'ю цю землю тепер майже пустку? Які успіхи можуть дорівняти сльозам, що потекли із-за політичних пристрастей в цій закутанні світу? Тут усе мовчазне нині, як перед історією. Новгород великий, тепер є купою каміння, що зберігає певну слабу посеред нерадісної для ока рівнини, на краю сумної ріки, вузької та каламутної, не наче сліди рани на багні. А все ж тут були мужі, славні своєю відданістю, бурхливій свободі, тут відбувались трагічні сцени, непередбачені катастрофи були кінцем блискучих існувань. З усього цього року, за цієї крови, з усіх цих суперництв, сьогодні лишається тільки оспалість народу нудьгуючих солдатів у місті, що більше не цікавляться вже нічим, що діється на світі ані миром, ані війною. В Росії минуле є відокремлене від сучасності прірвою. Від трьох століть вже не скликає вічевий дзвін цього народу.